Včera jsme večer rozbírali yogačárový přístup k samatě a vypasaně. Vlastně vše je na tom založení. Zajímavý je, že tento rozbor se nachází v yogačára Bumishastra, která je vlastně základní dílo o meditaci v Mahajánový tradici, se nachází v části, která vysvětluje cestu arahatu, cestu šravaka posluchačů. Čili to je univerzální. Jestliže chceme rozumět buddhismu z hlediska yogačáry, toto je univerzální. Že vlastně studium šamaty a vypasaný je studium vědomí. Jestliže poznáme vědomí, poznáme všechno. Hm? Protože ten náš svět, tak, jak ho chápeme, není nic jiného, než jistá přeměna, o tom jsme se zmínili, je přeměna vědomí, které původně není rozděleno na subjekt, objekt, vnější, vnitřní. Ale tím naším zvykem, Vidět podstatu buď v osobách či ve věcech, ve, ve, ve veškeré naší zkušenosti, tím právě se to původně medualistické vědomí prerodí. A jak se prerodí? Na základě těch obrazů, hm? jak jsme vysvětlovali, hm? dva druhy obrazů, dvě druhy meditace. To je třeba si uvědomit, o tom je třeba kontemplovat. Jestliže dosáhneme samády a samády je základ meditace, to je vlastně kódovaný ve všech tradicích buddhismu. bez samády striktně řečeno, to je, co i můj učitel v teravádě obzvláště zdůraznil a kritizoval ty vlastně... Eh, dnes většina lidí praktikuje vypasanu bez samády, ale to není tradice. K vypasaní se dostaneme v pravém slova smyslu přes samády a jestli chceme pochopit proč, pak právě pomáhá ta tradice, o který mluvíme, tradice yogačáry, protože v vypasaně se mění obrazy vědomí, v samatě se obrazy vědomí nemění. Když se obrazy vědomí nemění, vědomí samotné, což v této tradici není nic jiné než takovost, a na tom je založené vlastně veškeré Mahajánoví učení, který dneska je žijící tradice Zen, zokčen Mahamudra a tak dále. Evadžra Tantra. Veškeré tantrické učení je vlastně založeno na tom, že naše zkušenost je přeměna vědomí. Jestliže přeměníme vědomí v čistou zemi, nacházíme se v čisté zemi, jestliže přeměníme vědomí v moudrost, nacházíme se ve stavu bez poskvrny vědomí. A moudrost je transcendentální moudrost. Transcendentální moudrost je matka Mahajan, matka cesty bodhisatů. To jsme se učili. Proto recitujeme každý den Sūtru srdce. Zdá se to být jednoduché pochopit, ale Musíme to okusit na vlastním těle, pak vidíme, že to dává smysl. Jestli to neokusíme na vlastním těle, nedává to smysl. Proto eh, meditace šamata není nic jiného než utišení těla. Na základě utišení těla vypasaná může utišit mysl. Jestliže vypasaná utiší mysl, na rozdíl od tervády Mahaja nás že v původním vědomí, a to je opravdové vědomí, tělo a mysl se nedá od sebe oddělit. Je jeden proces. Terováda k tomu přichází tež, ale na základě rozlišující mysl, rozlišujícího vědomí. A rozlišující vědomí nás obalamuje. Právě proto, na rozdíl od Tervády, nás nerozlišující vědomí. Rozlišující vědomí je jenom prostředek k tomu, aby jsme se naučili pracovat s nerozlišujícím vědomí. A nerozlišující vědomí má funkci tehdy, jestliže získáme přímou zkušenost toho, kdy vědomí nemá pozornost jak vůči oku, tak vůči barvám, tak vůči vizuálnímu vědomí až do vůči orgánu vědomí, který dělá vlastně jak subjekt a objekt a objekty, které se ve vědomí objevují v podobě obrazu. Je to jasný? Teď v meditaci my meditujeme na dech. Vlastně ve všech tradicích výsledek správné meditace na dech, hlubokého pochopení této meditace je, že dech přestane. Ve stavu samády dech pak přestává. To je postupný proces, který se učíme. Jestliže dech přestane, přestane i mysl. Mysl neulpívá ani na oku, ani na e, barvě, ani na vizuálním vědomí, ani na orgánu vědomí, který rozlišuje mezi e, subjektem a objektem, hm? ani na objektech vědomí, kterými vnímáme v podobě obrazu. Je to jasný? Proto, jestliže získáme tento stav zastavení dechu, získáme stav zas, zastavení mysli. A to je základní stav, ve kterým se může mysl obrátit z objektu meditace na mysl samotnou. A to je šamata toto. To je stav, kdy, jak jsme si mluvili, ne, nerozlišení. Jestliže mysl má obrazy, no tak to je, to je vypašena. A ty obrazy se meditující učí sám vyrábět. Účel meditace je, aby se meditující stal pánem vědomí, ne aby vědomí bylo otrokem objektu. To je vlastně základní učení Zenu, jestli chceme něco ze Zenu pochopit, nebo Zokčen, hm? Zokčen to samý. Jestli chceme něco pochopit, jedná se vlastně jenom o tuto věc. My jsme otrokem. Objektu vědomí, jelikož jsme otrokem objektu vědomí, právě proto jsme otrokem obrazů, které ve vědomí vycházejí, které už jsou EOIPSU spojené s naší hlubokou, hlubokou tendenci eh, libosti, nelibosti a vidění eh, podstaty, kde žádná podstata není. Ale ty obrazy. Se stávají iluzorní v jaké situaci, právě ve snu. Je to tak? Ale my vytváříme obrazy stále nejenom ve snu, ale <hý> náš život je tež jakýsi sen, kdy my se držíme obrazu, který jsme vytv... fabrikovali na základě hlásek, jo? na základě jmen, na základě věd. Je to jasný? Potom jsme mluvili, jestliže studujete jazyky, obzvláště staré jazyky v indogermánských jazycích, v sanskritu vidíme, jak z těch hlásek si vyvíjeli slova slova se dávali dohromady gramatikou. Každý slovo má základní hlásku. V sanskritu je to ještě v v našich jazycích jsme to ztratili, ale jestliže. To víme, pak můžeme objevit mnoho, mnoho skrytých významů v češtině, ve slovenštině, protože slovanské jazyky jsou blíž té vlastně původní indogermánské větry. Na no u Číňanů zase obrázky, u egyptanů též obrázky, ty obrázky si pak spojovaly no a z toho získali význam. Tak pracuje naše vědomí, že si dává věci dohromady na základě hlásek a obrázků. Je to jasný? No a teď je vlastně ta základní zkušenost v poznání yogačáry, poznání učení pouhého vědomí je, aby jsme se dostali do stavu, kdy vlastně ty obrazy se rozbijou. A to získáme jedině, tento stav získáme jedině tím, že přístupem k meditaci, což je Mahajanový přístup, že vlastně rozlišující vědomí nás klame, ale my potřebujeme rozlišovat. Bez toho, aby jsme rozlišovali, pak nevíme, vlastně, co je naše skutečná zkušenost pět agregátů existence, 12 sfér poznání, 18 elementů poznání, závislé vznikání. My to nevíme. Právě proto obyčejný člověk žije vlastně v dvoudimenzionálním světě. Nic jiného nevidí než subjekt a objekt. A když se mu objekt nelíbí, tak má na něj vztek. Vlastně vztek má na obraz. Nemá na žádný objekt, ale na obraz má vztek. A když má chtíč a chce se něčeho zmočnit, chce si to přivlastnit, no pak je to tež obraz, který se ve vědomí vytvoří. To je výhoda Mahajánové meditace, že od samého počátku my tento skutečný stav vědomí, nedualistický stav jenom bereme jako vlastně základ. V Mayanovém učení na rozdíl od základního učení buddhismu existuje jenom jedna podstata. Hm? Jiná podstata neexistuje. A ta podstata prázdnoty, která předpokládá naše vše, veškeré naše chápání, naše chápání může existovat jedině za předpokladu, že Poznáme vše v naší zkušenosti, jakožto to proces. A v procesu nic nemůže stát. Jestliže v procesu něco stojí, pak jsou to naše obrazy, hm? naše koncepty. A na základě těchto konceptů my si vytváříme svět. Ale tento svět je umělý svět. Právě proto Mahajánové učení zdůraznuje jednu podstatu, na rozdíl od základní abhidharmy, která zdůraznuje mnoho podstat, které musíme poznat, aby jsme správně meditovali. Ale ty podstaty musíme tež znát, aby jsme vlastně znali buddhismus. Jestliže recitujeme sutru srdce, pokud nevíme, co jsou to, Složky existence, tak to pro nás vůbec nic neznamená, je to tak. No a o to líp, jestli, že jsme, jestli je to naše přímá zkušenost. Jestli není, no tak aspoň logicky si to musíme odvodit. A na rozdíl od základního buddhismu, mahajanový buddhismus do Vypasany tež zahelnuje logiku. racionální myšlení. Všecko, co zažíváme, se nesmí příčit logice. Protože zažíváme nejáství osob, pak není možné, aby věci, které osoby viděly, měly jakoukoliv vlastní vlastnost. Jestliže mají, no tak pak to nedává celý smysl. Jestliže nemají vlastní vlastnost, jejich vlastnost je vystává v závislém vznikání, pak samozřejmě, jak i Teraváda tvrdí, bez závislé vznikání není nic jiného než prázdnota a prázdnota je takovost. No ale já nebudu mluvit příliš moc. Teď máte klíč k otevření jistého nového pohledu k meditaci ten pomalu, pomalu otevře dveře. a to, co děláte, pokud děláte něco automaticky, nikdy to nepůjde do hloubky. Když něco děláme s jistým pochopením, tak to do hloubky může jít. A to pochopení jsem se snažil předat, jestli se mi to podařilo nebo ne, nevím, ale snažil jsem se o to. Teď záleží i na nás, aby jsme toto pochopení uvedli v praxi No a začali si přetvářet svět na základě tohoto pochopení. Že vlastně vše, na čem se dál pět, není nic jiného, než na obrazech, které naše mysl vytváří. Na nič jiným se nedál pět. Na skutečnosti. Tak, jak je, je opravdová, protože se na ní nedá ulpívat. Jestli se na ní dá ulpívat, tak není opravdová. Dává to smysl? Hm? Mohu dotaz? Není tenhle princip srovnatelný s teravádou, kde to neotřesitelné osvobození pochází z, z pochopení nejá, z toho pochopení, ty iluze, toho současného, toho běžného chápání světa, kdy člověk ve vypasaně vidí tu pomývost, tak není tenhle ten princip toho, že vlastně vidím ten svět jako iluzi, srovnatelný s tím, že, ji vidí, že no, vidím se, jako prázdnotu. Všecko se spojí dohromady. V buddhismu nejsou žádný protiklady. Nemůžou být protiklady, protože buddhismus na rozdíl od jedných náboženství jenom hlásá cestu. Hm? Jenom prostředky. Jestliže správně použijeme, poznáme e, realitu, která přesahuje hm? naše normální běžné myšlení. No a ta realita vlastně se stane naše třetí dimenze, ve které se objevuje subjekt, objekt, ale už se objevuje jako iluze. Ale teď existuje čtvrtá dimenze. A do té se dostat není tak lehké. A v té čtvrté dimenze ani přechodnost není skutečnost, ani nepřechodnost není skutečnost. Ani utrpení není skutečnost. Ani neutrpení není skutečnost, ani čistota není skutečnost, ani nečistota není skutečnost. Čistota je pouze prostředek k realizaci. Nečistota je tež prostředek k realizaci. Ne. Prechodnost jevů je tež pouze prostředek k realizaci. Stálost jako Bůh je tež jen prostředek k realizaci. Ale skutečnost je skutečnost, protože se nedá uchytit. A nedá se uchytit, protože vědomí se nedá uchytit. Je to jasný? Ale no vidím jednodušší ten přístup teravády, kdy můžu zažít to rozpadání se té skutečnosti a jakoby tím získat tu jistotu, iluze. A Vlastně tady tak jako dělejte, si Buda učil taky teravádu, to není problém. Když chápeš terová, dělej teravádu, to, to není žádný problém. Kdo ti v tom brání? Mě zajímá, jestli teda ta Mahajána, která tvrdí, že je to snadší, rychlejší cesta, vidět tu prázdnotu přímo, jestli je to, jakoby, no se to pravda, to... jestli to je možný, jako vidět tu, bejt si jistý, tou, No samozřejmě, že je to možný, kdyby to nebylo možný, tak by to nemohlo fungovat. Pak by to byl nesmysl. Dobrý, tak jdeme na, na meditaci. David ještě se chtěl něco zeptat. Si zvedal ruku nějak? <laughs> nějak si přemýšlel <laughs> pro sebe. Tak dobrý, tak se připravíme na meditaci, tak si dáme hodinku, dobrý, pak si dáme přestávku no a pak uvidíme, pak můžeme jít na, na malou procházku, já vám ukážu ty jeskyně poustevníků, chcete vidět tady? Mm. No a pak se vrátíme k tlátky obklíko. Ať máte nějakou srandu, protože dneska má začít pršet, tak... Dobrý? Viděla jsi tady v jeskyně poustevníků? V je, uvidím znovu. <laughs> Dobrý. Máte, je tě, může tě, může tím, nás prosím, ještě jeden dotaz. V té teravádě, když bych se dostal do Džány, vynořím se Džány, nahlížím, nahlížím ty kalápy, to je způsob vlastně, jak je rozbít. No, a jak je Mahajáně, když získám samádhý, co potom vlastně člověk má udělat, aby viděl tu prázdnotu? No, obrátit se na vědomí samotný. Prázdnota pozoruje prázdnotu a není objekt ani subjekt. A ty objekty, které vystávají, vystávají v prázdnotě, to je jednoduchý jak... Takže v tu chvíli si člověk řekne, Dívám se na svoje vlastní vědomí. Musíš si to říct, tady... Žádný vlastní vědomí neexistuje. Vědomí je závislé vznikání. A závislé vznikání je na základě vědomí. Jestli není vědomí, není žádné závislé vznikání. Mě jde o to, kam tu pozornost vlastně nasměrovat. Na první se nauč samády. To je základní krok. Když máš to samády, utěšíš tělo, když utěšíš tělo, můžeš utěšit mysl. Buď tou teravádovou meditací, že si ty rozebereš ty faktory vědomí, které vědomí tvoří a vidíš jejich nestálost. No a nebo tou Mahajánovou meditací, která není vůbec špatná, ale nic v, budi, v učení budy nejsou protiklady, to se doplňuje. Jenom že... Ara, probuzení arahata není kompletní řediska mahajany. Stav budovství je kompletní stav. Pokud věříš v rozlišující vědomí, nemůžeš překonat tendenci věřit v subjekt a objekt. Je to jasný? Mm -hmm. Jo, dobře, děkuji.